Te frânge prutul în două jumătăți, unealta noastră sapa și dărgeaua, și alte ori bătaia de lău, și în căutarea noastră nu mai steaua amenită nouă de la Dumnezeu. Dar pe frăține meu cu două fețe, bat l celui din înalt, de o schimba câmpia libertății.